Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, gott nytt år! Och välkomna till ett extra sockersött avsnitt av Spoilervarning där vi riktigt ska gå lös på allas vår favoritmat, godis. Mm. Lyssna på Spoilervarning, som att få diabetes. Ja, Lyssna på spoiler varning. Det ger dig hål i tänderna. Ja. Eller min personliga favorit. Lyssna på spoiler och bli fät och deprimerad. Uh... Ja. Jo, men. Ja. Vad för humla. Låt oss ge lyssnarna det de vill ha. Och börja det nya året på rätt sätt. Men... Mm. Ni kan ju skicka era nyårshälsningar till triggevarningar som vanligt. Och nu när vi börjar på nytt år och på nykula så vill jag vara den första att säga grattis till din begynnande spiral när det är fördärvet kanske. Ja. Glatt och positivt. sött var det någon som sa. Mm. Ja. Min Minsan. Minsan nästan så det Nästan så det blir lite för sött. Uh, jo, men såklart så kan ni också skriva in till oss på Twitter. Uh, där ni hittar oss som att uh, Triggervarning 1. Och spekulära gärna vem som är sötast det är jag. På vår Facebook-sida Triggervarning. Där vi alltså också inhusar våra spoilervarning fantastiskt. Så kom, delta. Bli en del av vår community. Eller inte, inte gå bra också. Ja, men äh, lyssna på triggarvarning. Det är en riktig påse av gott och blandat. Mm, men nu är det alltså spoilervarning. Och äh, mm. i, i en parad av nya goda idéer, vi uppväger äh, så gärna våra finurliga idéer från förra året. Är det pinsamt uppenbart i det här laget att vi inte har så mycket ny media att diskutera? Um, det är jag Små ledtrådar har väl, har väl kunnat, kunnat noteras. Jo. Ja, men det är ju inte fallet nu alls utan vi har bara tagit en, en så här kreativ ståndpunkt och berget vi väljer att dö på den här gången så är ju nu då godis. Ett berg av godis. Ja. Och ja, det blir ju intressant att göra en spoilervarning om godis. Det var inte så här jag tänkte med att börja det nya året. Nyårslöften till trots. Ja. Att, det, det är ju så sant Vad är den mest generiska frågan Man kan börja med Tycker du <laughs> ja, om jag godis Nikolaj Jag är väl nog Jag är väl nog känd för att För att äta godis Då och då Du är känd för det uh, jo, jo Och kväkar på gatan att... och där kommer han Den där Godisätaren <laughs> Ja den <laughs> en glupska, glupska inmundigaren av sockersötheten <laughs> Ja, jo. Jag hade också. <laughs> ja, är det, det, när de ser mig på gatan så säger de bara att mamma mamma titta där var han som tömde hela alla godislagret butiken förra veckoslutet. Jo, där kommer han. I Candyland så de och bara tar, tar all syndigen på sig och går. Det känns bra Men så. Det är ja, ju en sak jag tycker, som jag Tycker du om godis då? Nej, usch vad är det? Ja, just är det någon motorroll? Nej jag... <laughs> Det är just det där. Ja. Månne har väl Ett litet karamell slunkit nära En eller annan gång Det har väl hänt jo. Mm -hmm. Ja men Under, under min, min tid i avo som mm. bodde några år bredvid liksom, den, den största och mest välförsedda uh, affären i Åbo. Och de hade ju ja. med jämna mellanrum sådär att liksom, va? Vad är det här? Den, den tredje lördagen i rad? Men det har väl aldrig hänt för lös godis för typ minus euro vi ger dig pengar om du köper 17 kilo löskodis Jag tänkte liksom då jag tänkte egentligen bara köpa salat men okej! Okay. <lös> att så kommer man ju då. Det har alltså funnits gånger. Det har som stått där typ. 3-5 kilo lös godis där hemma. Bara för att det var det billigt. Och att jag. Här måste jag framhålla dock. <hör> att jag till skillnad. Från min, min partner, Som nu då trots allmänna opinioner. Inte är Nikolaj. Han är något av en, en sängkamrat. Så. Kan man faktiskt köpa godis med avsikt att, att som att det till sig senare att Det var som ett ekonomiskt val. Att, att jag avsåg inte att äta allt det här godiset på stört. Och att om man köper en, ett kilo lösgodis så kan det ta flera månader innan det är slut. Men det kan också ta slut på en helg. Det, på, mm, det är på hur lösning och pilska är. Men som sagt mm. det, det, det blev som ibland blev det mycket godis man är som som man, ja. man kom in någon kom här tillvaro Ilva liksom ja, Var vad du med dig hem från affären idag? Nå, nå, lite bröd och lite pasta och lite andra varierade kolhydrater bas för nöden heter barnmat och jo fem kg blandat lösgodis ah, ja okej okay. tog, tog du med du en special chokladpåse åt mig of course ja men då var väl allting som det ska då? Sex? Sex. Om vi orkar. Vi höga på godis. Ah, det var förgångna tider. Men sen kom ju coronan och av någon anledning, ja. Nikolaj, så kändes det inte som det rätta valet längre att plocka lös godis. Jag vet inte vad som hände. Mm. No, no, det, var, det, det var ett sammanträffande min sann men, men, men ja, det... Det, det har ju ändra på på en vad vad gäller vad gäller godis men men liksom för, för mig så inte det här året nu kanske direkt så att säga, sitt mitt godisetande minska. Men om du är instängd hemma Och liksom inte kan fara ut på dina favorithak Eller så mycket andra aktiviteter Så vad har du liksom kvar Utan att sitta och äta i fät på godis och Du kan du ja, vara produktiv Och så kan du shut ja. up godis <laughs> <laughs> Alltså gre Grejen är ju att uh, jag, jag har ju Alltid vara ganska nöjd med att Vara hemma uh, ja. Så att EV och, och konsol så har, har ju erbjudit många, många fina upplevelser och, ja. och åtminstone ännu i nuläge så, så känner jag rätt så regelbundet ändå en, en mig liksom motiverad att spela äh, så, mm. så, men klart liksom godis passar ju bara så bra där vid sidan om att, att det, det är någonting som man kan kan ä, ä, äta lite sådär. Då och då. Medan man brukar handkontroll. Äh, jo. Mm. Men då blir den ju kladd. Men man kan putsa den. Det här är för vi fina saker. Ja, just så. Ja. Mm. Nej, jag ska försöka stilla min, min vemjelse För... Så här apfasoner uh, men att ska jag göra årets autistkommentar då jag, jag tycker ju en del av glädjen med att sitter där hemma och typ konsumera med det hela dagen att man ju som inte nödvändigtvis behöver se andra människor interagera med dem att det finns de här yeah. sådana fina öronmärkta dagarna där jag var som liksom att ja om hela världen mysteriskt dog nu Liksom riktigt så här alfa och mega man här. Så jag, jag vet inte. Ärligt talet jag bryr inte mig. Det kanske blir ett problem om några dagar. Kanske senare men just nu. Awesome. Och sen näve full med godis. Rakt i ditt favorithål. Alltså godis är ja. ju. Godis är ju på sätt och vis. En sån här. <laughs> ensam. Och, och tragisk. Personsnöje. Sittar du ofta och inhalerar liksom flera killar, killar godis flera killar godis flera killar godis <laughs> ja, så. förlåt mig om jag just, gillar just. att blanda nöjen ibland att du, det är ju väldigt sällan du gör det tillsammans med andra människor mm. på samma ja. sätt som att liksom, det krävs ju en alldeles speciell vän för att typ sitta och helt fucking tanka typ kycklingvingar och sås. Uh, att det är som så här en allmänt underförstått att ja, du är en gris. Jag är en gris. Vi större grisar tillsammans. Mm. Nuff, motherfucker. Jag tillbaka sen om nuff, nuff. att du vet, it clicks, men att inte Gör du det, mm. det som med en deit, eller inte gör du det som det med folk du försöker som imponera på eller verka lite fin för utan det är ju som att åh, godis vad falskt. när jag brukar ju ha det, ja det var gott. Mera nej. Mm. Nej, tack. Jag försöker hålla ett öga på vikten. Bullshit. Men mm. äh, du vet. Mm. Det är som. Så, det är en välvald grisighet. Jag tror att jag har förmågat mm. som så här äta godis tillsammans med andra och som var nöjd med mitt godisätande. Att mitt godisätande okay. så... Ja men, kan du sitta liksom med en grupp människor och som så sådär, du artigt sätta två godis i munnen och känna som att jag är supernöjd. Det här var en fin upplevelse. Jag är så glad att jag fick här den här upplevelsen. Antingen så är det ju som att du är fokuserad på annat eller så är det som att så fort de här, mm. här människorna far hem om vi är ensamma, då ska du nog satan få. Då går du plötsligt över från att fint plocka några, go <laughs> några godisar du påsett till att i princip fista den där påsen fullständigt. Alltså det passar sig, vare sig i bild eller i skrift att beskriva vad jag skulle göra med den där godispåsen efter att vi, vi, vi blir ensamma. Men skriv gärna inte i och, och berätta. Visionera ja. lite. Ja. Ja. ja, alla upplevelser av fisting är välkomna att beskriva där. Jo, om du är artistiskt lagd så lovar vi att du publicerar en fint bildgalleri som vi kallar för folkhemska bilder. En liten nykomling i serien med att starta 2021. Sami för ja. godis. Ja. Väldigt noga, men, din tecknastil. Ja. ja. Men, men så här, ja, alltså det, det stämmer ju att inte... Ja, det beror ju kanske på vad det är för godis. Och, och här... Jag tänker ju, jag minns så här äh, med, med en liten tor i, i öga äh, lilla chokladfabrikens äh, praliner. Mm. Äh, för det, det var någonting som jag, man köpte en, vad jag annars skulle säga, liksom en, en ganska blygsam mängd oftast, vad skulle jag säga, oftast under tio stycken. När de var ju haliner. precis billiga. Nej, nej, alltså det, det inverkar ju. Men också det att om det sen jag skulle säga att det inte bara var priser som inverkade där, men det var det att det var så mycket smak där. Och det var ju nog att... rikhet där. Ja. Jo, och, och det, så att säga, då var det då var det kvalitet över mm. kvantitet. Så, så, så den typen av, av godis så kan jag se mig sitta i den där situationen du beskrev med andra människor och så att säga, där kunna då äta en pralin eller för den delen ta en halva av den där pralinen. Om man riktigt vill, vill ja. så att säga, dra ut på upplevelsen. Let's och, not go och, crazy. Och, ja, no, no, men liksom, kom igen, det här är spoiler-varning. Det ah, okay, kan man nu berätta. Ja, ja. Men, men så att säga, bara det där där är så mycket smak. där är, Du känner kvaliteten i ingredienserna. Och då... Och där, det kan jag tänka mig att liksom Passar i en sån här situation Så, så mm. länge inte någon annan Går och, och Själ liksom någon av de där pralinerna Då, Problemet är att Jag har under mina 37 år På detta jordklot Så mycket hemskt Och en sak som jag är fullt Övertygad om är att inget godis Som är värt att äta, äts med måtta Så att mm -hmm. Jag har också personlig erfarenhet av Lilla Chokladfabriken i Borgå. out. Men mm. äh, och att det är sant som du säger att man kan ju köpa ett så här begränsat antal och ändå få en väldigt stor njutning av dem. Eller fick mm. kanske ett mer ja. äh, jo, Det är, det är, inte, det är inte, inte riktigt samma utbud nu längre. nej Men... Äh, men att om vi säger så här: Om du går dit och köper sig 10 praliner, mm -hmm. då skulle du ändå vara glad om du har 15 praliner. Ja, alltså det, det, Där, där skulle jag kanske lite vilja, vilja liksom ställa, mig, ställa mig på andra sidan där och, och säga att ja, jag, jag tror nog att jag skulle kunna vara, vara nöjd med det där 10. För, för jag tänker att det finns också en risk att man äter för mycket. Det, det, jag, mm. har, jag har mycket svårare att överäta och, eh, liksom, att, att, så att hålla på med det att liksom, stoppa in pralin efter pralin efter pralin och tänka liksom, att, åh, att om jag bara hade lite mera och, och det här kan ju hända att det här är en, en upplevelse som har att göra med pris också jo. att de pralinerna kostar så pass mycket mera så man där tänker att ja att då får man också mera av det att man när man äter det, den är värd så mycket mera än säg alltså, lösgodis Jo, men att allt godis behövs inte förtäras exakt på en stund att liksom, du kan ju ändå dela det i flera sessioner dagligen Visst, visst kan man göra det Men att, Jag menar bara att om du har nu säg 15 praliner från chokladfabriken ja. det går ju lika bra mm att säg, Om du äter alla 15 på en gång. Så det är ju yeah. kanske lite bortkastat. Men om mm. du säger äta 15 under loppet av dagen. Så tror jag ändå att yeah. liksom, du är nöjdare än om du äter 10. Bara för att du uppskattade så mycket att liksom, det, det finns den här reptilien anta förr eller senare över. Och det är väl som så här klassiskt. Så här, yeah. Samlar uh, mentalitet mm. med också. Bara den här rena hedonisten som säger att ah, jag, jag har jag har än jag borde. Men det finns ändå kvar. Ah, lycka. Och det är ju som yeah. på, på sätt och vis ex, exemplifieras väldigt av alla saker. Som är ju belöningsmat i sin design. Mm. Så att det är ju som, yeah. vi går ju från den här enkla njutningen av att say, någon bjuder dig en chokladprolin. Och det är ju inte mm. riktigt så att du får en. Och du förväntar dig inte mer. Därför är du nöjd. Men att liksom den här hedonisten tar över. När du har möjligheten att så ska vi säga, konsumera utan övre gräns. Mm. Att, jag menar, det är ju därför vi har lösgodis. Det är ju därför liksom, folk går och köper liksom, så här kilos säck och med shit. Att om folk var nöjda. Eller ska vi säga att det finns ju vissa andra typer av mat som är väldigt svåra att äta, som stora mängder eller ska vi säga mer än en grej att till exempel, jag kommer nu på någonting annat, men bara för att ta ett exempel, det finns ju de här ja. det finns till exempel de här hälsoschottarna på jungle juice en mm -hmm. sån här ingefära av vad är det, vitlökschott? Citron. citron, ja ingefära och citron, ja och du, du tar den, du bombar den för 2,50 och att ja. Liksom, du känner hälsan men att du känner ju också att oh fuck att liksom, du har ju just druckit liksom, koncentrerat älgpis inte det är som att, mm, mm, om jag önskar jag hade den till utan du är som I'm good liksom, du gjorde exakt vad den skulle nu är det bra, nu, nu klarar jag mig liksom, till nästa allergisäsong eller sjukdomsinfluensasäsong nu, ah fuck nevermind men att. jag menar mm choklad så det är ju en delikatess som mänskligheten har varit bekant med i ganska många år och att, jo. jag tror nu, nu så skriver inte oförrättande då konfektionärer i publiken och jag är säker på att de är många men att som äh, konfekt så tycker jag har väl lite annan kvaliteten ska vi säga, en en, en vanlig påse med fruktgodis. Insväpt i rävfett. Yeah. <kör> att det är ju som... Om du sitter och äter en påse klickmix. Det är ju bra. Men att... In, yeah. Inte kommer någon av de här... Enkilda godisen. Att, att få det att stanna upp. Och så, så att... Oh my god. Oh, nirvana. Utan det är ju bara... De är ju designer för att... haum haum haum haum. Ja. Det finns... Det är ju många som har försökt diskutera matskomplexitet, Att så här, egentligen renordnad matdesign. Att uh, till exempel att varför, varför är mat fin i sinnesens, sens. Att varför, varför är det en priskillnad på sig? En specialopera på pizza och en... Uh, trärättarsmiddag på en riktigt fin restaurang för typ strax under 100 euro. Så här. Yeah. Och svaret är väl annat än liksom rent som så här prestige. För att missa skulle jag argumentera att jamen, jag tyckte när jag satt åt den här Hasselbachs och eller den här biffen och whatever att jag tyckte ändå specialoperan var godare. Så det handlar inte om smaken. Mm -hmm. uh, så det handlar väl kanske mer om komplexivitet. Att när du äter mat som är mer komplex så måste du så måste mer av din palett interagera. Du, liksom, no. du går genom en större upplevelse. och du äter mer komplext yeah. mat. Och även om smakmässigt. Mm. Så kanske den inte är bättre. Smakmässigt så kanske den inte. När du når en sammanjutningstivå. Mm. Som är riktigt god 10 euro pizza kan. Så är det ofta den här komplexiteten. Som vi behöver betala för. Yeah. Kanske liksom en chokladbit. Eller, för de specialiserar ju på olika typer av choklad där på den här chokladfabriken och många olika smaker, jag hade som exempel igen. Det är mycket möjligt ja. att en chokladbit du tog där inte alls motsvarar din preferens att det var mer som så här, mm. what the fuck is this? Men ja. den, här, den komplexa naturen av den så gjorde bara att kanske njutningsmässigt så kändes det som mer därför att du måste som arbeta hårdare, den var, den var inte en så endimensionell upplevelse och din njutning var som mångfacetterad även om den kanske inte motsvarar liksom din, din önskan om exakt hur den skulle smaka eller vad no, om det är någon sens ja alltså vad är jag med fundera på den här tanken på att hur komplex den där maten är. Mm. Att, alltså, att det är det, det vis, jag står och faller på då, eller, eller vad som ger ett mervärde. För, för man tänker att hur, hur trenden liksom har ändrat, och det här under väldigt lång tid, så vad jag kommer ihåg från en så här videoserie om mat på medeltiden så, så var det ju att ja, det, det som är mer komplext det som är svårare att göra, det som kräver mer arbete var finare ja, men nu är det ju snarare att det som då sågs som mindre värt säg mörkare bröd Mm. Bröd så där, där man inte då har så att säga, har processat mjölet. Så, så, så ses ju nu som det finare igen. Att, så att säga, det som är närmare det ursprungliga formatet. Därför att nu så har vi också med fokus som de inte hade förr. Till exempel jo, alltså, hälsa, ja, kostnad jo. och så vidare. Jo, absolut. Men jag, men jag tänker att där, där också, att det, det förklarar ju inte allting. Alltså ursprung och sånt, ja du har ju vissa typer av biff som du bara får från ett visst område. Där, där i Japan till exempel, där, där alla kor matas med, matas med öl för att, för att deras, deras kött ska få en väldigt specifik ton i smaken till exempel k Ja, ja. Och, och, Så jag tänker att jag skulle säga att det, kanske, det förklarar ju kanske inte allt, för, för snarare kan man ju mm. tänka att det är någonting som um, är så att säga, enklare så kan ändå bara att det smakar bättre Men att nu ska du inte missförstå det som om komplexivitet med exklusivitet, att det är ju självklart det som är mer exklusivt och det som är svårt att få tag på. Jag menar bara en sån sak som socker var ju en lyxvara för. Mm. För att inte tala om någonting som man skulle säga som är mundator som säger peppar. Så ja. att, eh, idag så är vi ju väldigt också fokuserade på råvaror och närproducerat och, och, och som så här. Men jag tror det som kanske har förstört det är idag. Eller så är förstört. Men ska vi säga ändrat den här kvantifieringsprocessen. Så är ju prisvärdhet. Att nu. Ja. så är, vi ju, det är ju den här eviga frågan om kvantitet och kvalitet. Men att ja. idag så är. Den, den allmänna köparen så är jag väldigt mån om kvantitet därför att vi har som så många mm. vad ska vi kalla ofinare alternativ som erbjuder nästan ändlös kvantitet yeah. och att kvaliteten på liksom det här mångproducerade det här, den här låga kvaliteten så har också stigit så att om du köper nu säg en säck med godis för en yeah. för en euro så kan det hända kvalitetsmässigt. Så det är inte så långt ifrån. Som så här lyxkonfektur. Som du skulle köpa mm. för say, 10 euro. För som 10 bitar eller någonting. Så att det är inte heller på det sättet. Som att. Uh, det finns en lika stor skillnad. Att allting som är dyrt. Och exklusivt. Så bara gjort av artesaner Utan snarare det är som att. De tar ju liksom de största konstnärerna och de, de största visionärerna inom ett område och betalar dem. Och sen ser de till hur de kan lite späda ut och lite fördöma deras produkter. Och sen säljer de till det mest förmodliga priset. För då bara genom, så här, bara genom att nå ut till så många människor som möjligt och så stora kvantiteter som möjligt så gör de ändå med pengar en av de skulle fokusera sig på mer traditionellt, exklusivt, uh, så här inköpscirkel. Uh, men, men jag vet inte att så godis är ju som så, så tillgängligt. att Du, du kan ju smittföra mm. någonstans utan att du bombarderas med val av godis. Ja. Jo, jo. Det, det är ju lustigt att diskutera på en dag som första januari. Därför att det här är ju också traditionellt den dag när alla ångar fyllda. Nyårslöften kommer krypa fram. Och så, men ja! Och att först på listan så är ju väldigt sällan att det liksom är no, dags att gå och köpa dagens ett kilo lös godis. Nu Utan det här är ja. ju dagen och sen början på morgonen där folk är ah fuck no men vi måste, det måste väl bli folk av oss nu då. Eller i mitt fall ja. att göra ett absolut sista hurra innan man börjar med den här stigen att bli en bättre ja. människa. Mm. Så jag undrar just nu så är vi ju då på vippen av den här uh, jul- och nyårshetsen som långsamt börjar rädda ur. Och att mm. det finns ju många fenomen som är förknippade just med de här två högtiderna att jag menar det är ju helt otroligt och det äts bara choklad under Julen och nyårshelgen och äh, många andra ritualer också äh, en grej som ju har varit bekant äh, tror jag för de flesta barn som har växt upp i Europa och, och Finland äh, ända sen säger vi var små så är ju det här med kalendrar och att, ja. Och att chokladkalendrar är ju i och för sig lite nyare, men jag hade eh, ibland en chokladkalender när jag var liten. Har du någonsin någon sån? Jo. Jo, det har vi haft. <coughs> inte så att jag kommer ihåg specifika så, säga, brands eller, eller så. Det, det kan jag inte se att jag kommer ihåg. Mm. Ja, men jag minns att <coughs> när jag var liten så hade du ju en massa kalendrar att du fick ju typ en i Bamsa tidningen kanske och så brukar du ofta få någonting typ från någon bank och så fick du väl någon av någon random släkting då. Men du kunde ju som ha fem, sex kalendrar på väggen då som du ivrigt döpt av varenda morgon. Men att om du råkade ha en chokladkalender så det var ju som någonting speciellt där för det fanns ju en jävla godisbit där. Ja. Och jag skulle ändå mm, argumentera att på 80-talet och tidiga 90-talet så så godis in, någonting som då åt varenda dag eller ens varenda vecka. Mm. Så det var ju lite spännande att Va, får jag började använda en chokladbit. Det fuk. Um, ja. menar mina egna barn så fick uh, varsin chokladkalender nu. Uh, det var en gåva från deras farmor. Och det var ju lite lustigt förstås för att ena barnet är ju diabetiker. Så det alltså, som great gift. Men att ja. liksom, noja, whatever. Ja, det, går, det går bra, mm. det är en liten chokladbit <hör> Jag gjorde ju dock min så här faders Insats där och jag tyckte att De kan öppna det på eftermiddag när de kommer från dagis Mest på grund av yeah. att då Ser man den största så här, dippen I blodsocker och då passar det faktiskt bra Med en liten chokladbit och en liten kick sen yeah. på morgonen skulle det bli lite mer Dumt uh, Men Det har ju på senare år för att det var ju det är ju många år sedan jag aktivt har köpt någon kalender jag, jag vet inte om jag ens någonsin har köpt en som renordad adventskalender åt mig själv för att öppna yeah. och att, att köpa en chokladkalender åt sig själv i vuxen ålder är ju dumt igen på grund av, av uh, kvantitet Därför att jag vet att pengarna sätta på det här skulle jag lika bra kunna använda för att köpa tio gånger mer choklad exakt den choklad jag vill så det är ju helt onödigt yeah. men en sak som jag inte blev medveten om som poängterades ut för mig så var ju att det har ju blivit ett sånt otroligt mångfald av kalender, det är ju inte längre bara chokladkalender utan det är ju uh, så här, vad heter konfektur, eller inte konfekty utan vad heter från ener som så yeah. och min personliga yeah. favorit Chipskalendrar Just så. Har du hört alla som dem? Ja. Alltså ja, jag jag var nog <kör> Tja så någon. Gång. Jag har inte, jag har aldrig själv upplevt en en sån, alltså att jag skulle haft en sån hemma. Nej. Så. Så det där. Men jag antar att du, du då har, har mer vad skulle jag säga, direkt erfarenhet av... No, alltså, det här. No, alltså, du känner ju mig. Jag, jag brukar ju inte ränta. Ja, jag brukar försöka mm. hålla... Jo, nej, del... nej, nej. Gud förbjuder. Det är det, liksom, det, det sista ordet man skulle associera. Jo. Ja, mm. jo. jag försöker ju hålla en ganska god ton och ett viss mått av förträfflighet i, i det här programmet. Men okej, okay. here we go. Att... <coughs> Jag har ju, Jag som, så där som koncept, så chittlar det, det är ju mig rakt på rätta stället på ballarna förstås. Därför att om det är något, om jag skulle säga, måste välja ett godis. Nu finns det ju många som ska argumentera att chips inte är vad det ett godis. Men vad fittar är det då? Alternativ och kolhydrater, shut the fuck up. Så att om jag skulle måste välja liksom, ett favoritsnask så skulle det ju förmodligen vara chips. För att chips. Mm. Chips är liksom glädje. I en vakuum för slut en påse. Att, liksom att oh yes. Att please give it to me now. Och att, yeah. Så att när den kom den här. Så jag såg ju på det. Med samma. av som så här. Misstänksamhet som jag såg på. Att, att du kunde gå. Och. Plocka chips som i lösgodisformat. Jag tänker så att hur skulle det här mm. ens funka? Hur, hur, hur yeah. behålla chipsen liksom sin fräschhet? Mm. De är ju som kompromiserad av efter typ en halv dag. Så nu tänker jag. Men det har jag aldrig provat. Så kanske jag har gått miste om en stor upplevelse där. Men som sagt, skeptic cat. Men Så jag bestämmer mig för att no, ja, det här är inte någonting jag satsar på. För att igen, jag kan köpa så mycket mer chips för pengarna jag skulle måste investera i en sån där kalender. Men jag, men jag följde med på, att, med på avstånd. Jag var Lite som så här misstänksamhet mot kobran som de hade satt in i det förmodade helt säkra inhägnaden. Men att det var bara den här som börjar följa andras upplevelser av den här som jag började som bli lite purken. För, att för det första ja. Jag tänker som att det enda vettiga sättet Att göra en sån där kalender Så skulle ju vara Vad du minipåsar I den mm. Och minipåsarna alltid irriterar mig Mest på grund av att, liksom att Du hinner liksom bara öppna och slicka i den några chips Så är det slut är som att, ja. Det är ju liksom det är ju liksom chipsmotsvarigheten av Blue Ball. Så liksom, what what you doing? We're having such a good time. Är det slut? Nej! Du skulle som måste vänta typ 10 luckor innan det skulle bli värt det ungefär. Men så tänker jag att det är det enda smarta sättet det kan funka. Men då kan ju inte bara chipfly in liksom två chips och så, hoppas de håller kvaliteten och de smakar riktigt bra när de äntligen är öppna. Det är ju helt säpare. Så att, hur gör de det då? Nå, det fanns väl några chips i vissa luckor? Jo. Mm -hmm. Vad menar du med vissa? Inte alla. Mm, Nej. Men vad fanns det i de andra luckorna då? Uh, no. I vissa luckor så fanns det nötter. Nötter i en chipskalender. Ja. Ja. Vad fanns det med då? No. Sådana här uh, annorlunda alternativa snacks. Vad menar du alternativa snacks? No. Så här. Uh, lins. Chips och, så fanns det väl någon ostbaga som sa... En chipskalender? Ja. Vad fanns det för chips då? Nå, no. salta och sourdream och salta och salta. Så ni gör en fucking chipskalender. Finns det någon lucka som till och med inte ens har snacks Ja, där det, det fanns liksom så här plast i vissa. Plast? Plast? Er chipskalender? Ja. Vad mätt du menar med plast? Ja, det är såna märke märken som. What the fuck? Ni, ni kom som in på idén att vi sätter chips i varenda fucking lucka i chipskalendern. En chipskalender. Eh. Uh, Vad är plast? Vad då nötter? Vad är fucking usbag? Fuck you! Liksom. What are you doing? Alltså jag, jag jag fattar inte, det är ju liksom, du förstår väl att någon som köper en chipskalender är ju söndrig som jag. De köper den för de älskar chips. Jag vill inte öppna lucka och så aha, lucka 3. Åh, oh, ett märke av plast. Yay! Det är ju som att liksom någon köper heroinkalendern och så bara, titta en vardanka. Haha, <laughs> kvack, kvack, yay, vilken bra dag. Nej, de får ju något fäl i huvudet. De blinkar ju som ut liksom uttryckslöst i 27 gånger och sen så typ slår de sönder alltid huset. Fail! Ja, det, som... ja, det finns som inte ord att beskriva what the fuck vad är, vad är den här? Nu kan vi göra en chipskalender och vi sätter inte chips i alla luckorna. Och vi, De chipsgrejer som vi har där så här, som så här genuina eller som så här rudimentära smaker, som du får i vilken affär som helst. Inga äventyrliga smaker. Nej! Öppnar du en lucka mm. så vill du ha salt i de flesta, det vet alla. Och i alla andra vill du ha plast och nötter. Ja. Korrekt, det är så det. Någon har funderat här. Någon har satt på sen massa som det står smart på, och sen har de funderat. Sen har ja. de gjort den här men, men det är ju det, är ju det att det, det, det är ju kanske det att då, då en sån här kalender väl eh, antar jag är riktad mer till en, en yngre publik att man då inte vill ta risken att det är något mycket, säga, exotiska smaker Vilken fit förälder köper en fucking fit chipskalender sitt fucking fit barn Vilken fit förälder liksom seriously det är liksom en chipskalender är för en vuxen publik. Så det är samma, så du köper inte en porrkalender åt ditt barn. Så, <laughs> är... så, så, så, så, så, så du jämför chips och porr? Yes, det gör jag. Det triggar <laughs> exakt samma del så. av hjärnan. Alltså på riktigt. Men, vadå, köper chipskalender åt ett barn? <laughs> så, så, så, så, du, så du menar att du att, då, då du äter chips och, så så, så samtidigt är en, en så kallad semi vadå liksom, om jag äter chips jag åt chips en gång och det har aldrig försvunnit jag har gått runt med liksom obetvingat stånd sedan den dagen chips är ett vuxet mm. godis Nikolaj, det har ingenting att göra i en barnmun oh. ja. Nej, men, liksom, jag, jag mm. förstår inte liksom, bara räna storläkarna av den där saken, det är någonting du släpar hemåt Jonas träård <laughs> Jag menar, de är nöjda med en liten fucking bit choklad De får, får ju färlig huvud Om de liksom Ska få en liten fatsär Blå bit en gång Ja, alltså. ja men tänk, tänker du sådär liksom Varje dag det, det är 24 dagar Varje dag ska vara ha en, en sån där stor Chipspåse Gissa <laughs> skillnad så, i så Du ska må efter det Det här låter inte som en dum idé Det låter bra, jag är helt med på den här December kan vara en fin morgon mm -hmm. Yes, let's do it. Att jag är mycket mer med på den här idén. Så. So. Ja. Okej. Okay. Well då, då är det väl så. Jo, jo. Ja, men alltså, titta. Nej. Här får du avsugningskalendern. Yay, på riktigt. Vad är det första luckan en avsugning? Oh, awesome. Vad är det andra kalendern då? En 30 minuters föreläsning om feminina ideal. Ja. Mm. Jag tror ju av designen eftersom det står avsugningskalendet. Det ska vara en varenda luckor. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Bara i vissa luckor. Ja, men det måste ju finnas det där vi element of surprise. Jo, men överraskningen skulle kanske bli att vad är det för sorts avsugning? Hur annorlunda är den tidigare luckan? Och hur många luckor har jag kvar? Hur rasar inte det? Inte det som att, hoj, jag hoppas att nästa lucka inte skit. Wow, jag hoppas att den här aldrig fattar eld. Ja, no, no det, no det, det här berättar ju kanske mer om, om så att, säga, att vara konsument. I, jo, i dagens, det gör det. Ja, men jag har vissa värld. förväntningar. Ja, jo, jag det, det, så, det märks ju. Ja, men det är falsk Fast. marknadsföring. Ja, det är ju det. det är ju för ja, sig är ett ämne som man riktigt bra skulle kunna diskutera. Ja, men kan gång. du ju liksom sälja en påse där det står liksom att chokladpraliner och så öppnar du så Ja men titta det är blomjord. Haha, de är båda bruna what's the problem? Nu mm. är ett antal frågor här. Jag menar, du måste ju ändå som kanske följa linjen. det är ju inte som så bra heller att liksom rent ljuga för konsumenter. Det är ju det samma som att titta en eventuish weekend i Tallinn. Det är som sådär en kryssning där du inte ens stiger av båten wait a minute du vet att liksom jag ser hur de har tänkt men jag, jag bara framhåller att de kanske inte har tänkt helt färdigt innan de ja. vet, slog en prislapp på och kallade för en produkt men tillbaka till godis att chips, ja. jag är lite känslig med chips mm. ja det säger. Ja, men, kanske vi då vi tar och, och, och ställa en sån här en till grundläggande fråga här mm. för att det, det känns att gäller avsugningskalendern som... för jag tycker att no, jag förtjänar nej, lite nej, litet honorar ifall man gör nu, nu, lägger, nu lägger du, du avsugningskalendern åt sidan okej okay. tills nästa år men jag är säker på om, om slinkorna där inne överlever ett år till i kalendern no. Ett det helma checkar. Det gamla tider som håller om en avsökning för att hoorhus och så tiden har förändrats. Ja. <laughs> ja. ja, ja, alltså, jag, jag tänkte så att man kanske skulle ta några så här, äh, lite så här mer grundläggande frågor också och man får dem avklarade innan det är dags att avsluta det här. Ja. Ah just det en så avsnitt det vill ju att era linka in en kalender eller <laughs> <laughs> det de, de berör inte mig. Uh, mm. okay. so. you don't care. Nej. Nah. Mm. Nah. Yeah. Så där är Så när man är könlös. är mm. känslös. Men eh mm. uh, calendar lives matter. Jo, men gå. <laughs> just jo. Så. Mm. Nu no, jag tänkte så där för att eller en till klichéfråga så vi att no, om du skulle vara tvungen att välja så vad är det för vad är det godis du ska välja om chips. det är så att det, det är, ett, det är en, en sort enbart chips. som du får ha kvar? Chips! Chips! Jag väljer chips. Okay. Ja, kanske inte var nog tydligt. Ja. No, min, no, jag funderar så där mer att i så fall skulle jag vara besvärlig och säga att nej, men du får bara välja en sort av chips. Vad är det för vits med det? No, alltså det här är ju bara för att ställa den där frågan. Ja men alltså okej okay, att det liksom, det finns gay och så finns det liksom så gay att, att du knullar dig ja. själv i arsla gay. Ja. Ja. <laughs> men men, men, men grejen är ju fortfarande det där För att, för att om man säger liksom att jag, jag, skulle, jag skulle äta chips Så då, är det, då tänker man liksom, att okay, <laughs> Det blir ju en fråga Okej, okay, vilken sort av chips, för jag kan svårligen tänka mig att du tycker att alla chips är exakt lika goda, så då blir det ju snarare frågan, men vilka är det godaste sorten men, av chips, Och om du då men, svarar att men, jo men chips är ju det godaste chipset så då är det liksom det jag, jag men de så är goda på vara. grund av sin mångfald är ju som fråga är, vilke, vilken ja, sorts kvinna tycker du har vaktats kan du svara ja men, men nu, nu har, det nu har du liksom tillgång till en kan sort av ja, dem så vad är det då? Jag, men... vet du, jag vet redan att du inte, inte skulle tycka uh, om uh, de där salt och vinägerchipsarna. Nej, för de smakar pung. Nej. Har jag hört. <laughs> ja, så inte tycker du om alla chips. Så, liksom den där. Så, vad är då din favoritsort av chips? Ja, men problemet. Favorit smak är... av ja, chips. Se, här är skillnaden mellan liksom en luttrad konoxxör och liksom. En sån här liten lärling vid porten av kunskap som dig. Att liksom, du uppskattar in disciplinen av chips. Att du, du är inte, inte salig nog att inträda i det stämpel. Ja, ja, Okej, okay. jag gillar just nu så tycker jag att uh, sour cream and chili är bra. Okay. Och, och liksom innan var det ranch att problemet är ju ja. att vi har ju som typ en och en halv smak i Finland ja, Jag Eller vet om du redan fick du, det, det, du det, du redan kan lyssna, lyssna på ett, ett avsnitt jo, i den här famösa serien. Jo, ett dedikerat avsnitt om bara chips att det, det är ett mm. fantastiskt bra avsnitt att Kritiker ja, och rosat och, och välkryddat och smakfullt Avsnitt 46 ja. Wow och man, och man kan känna en liten eftersmak av det i det här avsnittet. Jo, jo det blev lite väl personligt. Men, att, men att, problemet är ju som att den chipsma jag tycker om just nu är ju inte det jag kommer att tycka om om en månad. Det är ju som alla med, med som liksom, du måste variera. Nej men här tänker det här är det här är det här är problemet med att vara det är det här är det här är finländare. Det verkar som den huvudsakliga finländan är så satans grundläggande i sin smak. Att det, är liksom att det är affären eller restaurangen eller inte vet jag den här exakta fläcken i ödemarken där du första gången har en kulinarisk upplevelse. Om det så är en hamburgare, en pizza eller en påse chips som bedömer hur du kommer att konsumera den här varan resten av ditt liv så om den första pizzan då var på KT Pizza, den första hamburgaren då var på Häsburg, om den första chipsbasen du köper på det här S-snabbköpet och det var en påse saltade chips då är det den så så att han köper resten av sitt liv. Han ser de andra alternativen men han tänker i sin stilla finska hjärn att men det kan ju hända, det motsvarar den här första upplevelsen så det är bäst att inte ha några chanser men det rör ju sig ändå om 1,99 så att så jag vet att för dem så är det ju bara lycka. Det alltid finns väl så att det salta chips i varandra. Satans hylla. Men att för någon som jag som faktiskt har upplevt mer än en smak. Så är det som att. Ah, ah. Du menar jag kan köpa en annan nästa gång. Jag behöver inte samma hela tiden. Mind blown satan. Så att, Jag menar om jag skulle äta samma chips. Varenda fucking gång. Så skulle de ju bli äckliga. Väldigt fort. Yeah. Att liksom, jag vill inte ens köpa samma chipsmak två gånger efter varandra. Jag vill variera. Det är hela poängen med chips. Så jag kan inte välja en chipssmak. Och på frågan om liksom, vad är din favorit chipsmak så, så, så är mitt svar ja. Att they're all good. Ut, utom de där pung chips du nämnde och någon tomatsvariant. Men liksom, jag vill variera. Det kan du, på samma gång, det går ju inte att säga heller vilket godis är bäst. Eller det går att säga vilket godis är bäst just nu. Eller det går att säga vilket godis ja. tycker du är kanske lite bättre än någonting annat. Men du kan inte säga vilket godis vill du äta resten av livet. För du kommer att äta det liksom i en månad och sen jag vill aldrig äta den här skiten. Och mer. Mm. Om du inte jag är finländare. Jag menar den där frågan, menar jag, den där frågan liksom måste vara fullständigt bunden i liksom realism och, och så men jag tänker för att det här är ju viktigt Att man också ska kunna, kunna sätta fram Sådana där potentiella situationer och bara få ett enkelt svar för våra lyssnare. Men ta gör vi med mig istället, så ska det komma liksom en, istället ska det komma en tio minuters rant om chips. Kalender, <laughs> ja, det och, och chips och efter chip det ska komma, efter det komma en kommer <laughs> efter det kommer efter liksom varför, varför liksom det kommer efter det kommer liksom, efter <laughs> <laughs> det kommer liksom, efter det kommer det kommer efter det kommer det Out. Ja out Okej okay då, om vi ska göra så här totalt chipsnats, men vilken är din favorit chipssmak då? Låt oss vända den på bordet Okej, okay, min favorit chipssmak är salt and vinegar oh, fuck. Jag kommer att börja det här podcaståret genom att styckmörda dig Okej, okay. <coughs> ja, nu får du bara äta salten, en i resten av ditt liv. Fär dina ja. egna regler. Är det gott namn Hur många gånger tror du ville vill äta hela ändarna innan du tröttnar? Det beror ju på hur bra jag är på att portionera det här. Måste jag äta det specifikt som liksom, efter varje måltid? Nej, då är det gång du ska jag... chips så ska du köpa de eländiga saker. Okay. <laughs> eller sålt en jag okay. Tänker jag about hur ofta att jag skulle ha så att jag, smak för det, about lika ofta som jag har nu, för, smak för chips, så tror jag att jag skulle klara det riktigt bra. Jag är nästan lite rädd att fråga, men hur ofta har du smak för chips? Ah, uh, Ja, vad skulle jag säga? Kanske um, en gång i månaden, I think. men, what? men Jag vill ju leva i den här världen med dig längre. Som liksom, chips en gång i månaden, what the fuck? Jag väljer ja. hellre bort sex. Aha. Ja, det. Men det. Det, det, är ditt, det, det är ditt val. Tydligen alltså, inte. inte ja. Aha. Men, men det var, jag, jag, tycker, jag tycker att jag svarar riktigt bra. Det. Plus att det här öppnar ju för en intressant diskussion för att jag gillar en chipsort som du då inte gillar. Okej, okay, men, no, men kan du för, berätta nu då för mig och lyssna på vad som är så för träffligt med salt och vinegar chips? Uh, för di, det för mig tillbaka till Uh, England det, det, det är någonting Chipsen i, smakar skit i England också Eftersom det är Salt and vinäger den där smakkombinationen Så jag kan inte säga fish and starkt. chips Bland annat, det är ju där som det också Finns men, Men jag kopplar, jag kopplar det mera chips i till de jag kopplar det Jag kopplar det mera till specifikt salt and vinegar chips som man får i England. Man får inte samma sort här. Var på Det här är den närmaste man kommer till. för, för där tycker jag att en, en god öl eller en god cider och att liksom ha det Och sedan ha så Salt and vinegar chips till Jag kommer att det var någonting som jag gillar Väldigt mycket Då jag har besökt England Min erfarenhet av brittiska chips Är ju att det är som att du sätter En koncentrerad bit syra I munnen som bränner ett hål uppe i gummen. Det spelar ingen roll vilka chips du tar De är inte gjorda för normala människor Att äta men ja, det väl här, vara... här, här sjöng du just chipsens lovord, och nu var du färdig att säga att de, deras enda uppgift är att mörda dig så ja, men du, som de, möjligt Men ser du, när jag lever i min lilla begränsade värld, där det inte liksom kommer ja. liksom en hitta Achtung! Det har ta något annat än liksom just en sorts chips Så då kan jag välja bort chips som smakar skit att när jag var i England och försökte äta chipsen där. Så där deras chipsbärdesignare ja. för det första. De har varit så att De typ hackar in i övre den avgomen. Och sen när de skär sönder den. Så är de så satansalta. Och som så fucking liksom. Jag vet inte vad de har för jävla basvärden Men det är ju som att fucking äta syra. Att liksom. Det gör fysiskt ont i munnen när du äter. Det känns som då du skurit med en kniv och sen när du liksom smärtat koksalt i såret. Att det är som inte en sån där, oh yes, more please. Att har England bättre chips än Finland? Men att jag ju smakat chips i andra länder också. Där har de inte det här fenomenet att liksom I cut you white boy! Och att det gillar jag i mina chips. Jag gillar att liksom det inte är någon som liksom så, misshandlar mig. Så du gillar, du gillar i att det är mässig smak i chipsen? Ja, liksom. Jag är så jävla pussy. Här sitter jag och äter chips. Och liksom det är inte någon som liksom, våldtar min mun med det jag äter dem. <skratt> Yay! Att, <skratt> ja, så att då kan man inte äta chips på den visen. Från hit smakar chipset är liksom plain. Det, det är liksom <skratt> inga salt. <skratt> <skratt> ja. <skratt> ja. <laughs> <laughs> Vad är din favorit? The sour cream and knife? Jag kan inte smaka om det gör ont. Where is the ouch? It tastes like nothing. Nothing, mein Fjorda. Nothing. <laughs> <laughs> Not bad. Not bad. Så är det. Okej, okay, no, men det finns ju faktiskt andra godis än chips också. Många skulle argumentera att chips <laughs> ja. är inte godis, att är godis. Det en helt egen kategori. Och egentligen så skulle jag vilja göra det också. Totalt invalidera. de senaste 15 minuterna av det här avsnittet. Men att, och, jag tror 20. Nu ska vi inte vara försiktiga i vår tidsbedömning. Ja, men nu ja, som mm. trigger är... Du får bara välja en short... Och det ska ja. göra ont! Ja, jag tänkte att det kunde leda till det det en, en intressant diskussion. Men, men nej, det, det öppnar, det öppnar liksom alla portar och så bara liksom rinner ordet ord ur dig. Det. Det de, de, de där orden är tillräckligt syrliga för att freta, freta ett hål i, liksom, i, i golvet där man sitter. Ja, men alltså vad Hedan efter får du bara bära byxor som har liksom en massiv metallisk strap på en där bak. De ska trycka sin enda fan till roten. Och sen får du bara gå med liksom så här <laughs> långa minister av silly walk-steg resten av dagen. Och du ska vara glad när du gör det. För det finns inget annat alternativ. Men vänta, jag har hört att nej, det finns inget annat alternativ. <laughs> Okej, okay. då no, alltså... men då ska jag reagera på det här då. No. Alltså... <här> Nu, nu vill, jag ju, vill jag ju säga att det här avsnittet skulle handla om godis ja. Jag vet inte vad du har för fantasier gällande sina byxor Men, <laughs> bara, men liksom, Kom igen kan kan Känns jag bakom allt det här men, men, Jag, jag, jag, jag behöver inte veta hur denna byxor du vill ha Jag <laughs> igen Om vi kan diskutera, diskutera godis istället Ja men go for it Ja Tack ja, ja så. Har vi något annat vi kan begränsa eller göra illa oss på? Vad är nästa godisitet <laughs> som, som sårar oss svårt? <laughs> ja, ah, men ja. det finns de här otroliga pralinerna från Belgien som fan innehåller små som så här kastkärnor som fastnar i bråsket och bara och du försöker ta ut dem och som sli. Ta ut allting invertes. Och Gud nådde dig om det råd ända till jag kan jag är Mm, En delikatess. De är goda då. Det uh -huh. kallas fuckos. Because you can fuck off. <laughs> ja. Jag, jag är glad att är vi... Att, uh -huh. Jag var ju rädd där ett dag Att vi inte skulle börja. 2021. som så här hedersamt och som stilla stillasätt vi skulle som förfalla till. Ja. den här kakofonin av ljud och hysteri som vi har gjort ja. de tidigare åren Ja, ja. Så. ja. Så, ja. Så, så. så hände någonting och så var det som att, som att ta, ta plats i den där bekanta användarblöjan igen Really top shelf Really Ja, ja, ja. ja men det är ju liksom about så so, so. Top som det blir I bizarr Ja, no, men okej okay. för, för saken, skulle för lyssnarna Låt oss puffa lite extra för lyssnarna De 2.4 som vi har Frågat veckan här Vad vill du puffa? Dig av en klippa Aha, just så No. No, fortsätt så här och du kanske får göra det Ja, okej okay. Kanske i nästa avsnitt no, men mm. Vad är det mest exklusiva Godis du känner till Som du Som du avnjuter Nu som då Det mest exklusiva godis är... Ja ah. oh, oh, oh. um, Okej okay. Jag tror där att det är så mycket som en, en kakbit, alltså en torta från, från cabriol. Är det något godis då? No, alltså, det är ju en söt sak. Det är ett bakverk, Ja. But... <laughs> Vi har haft tillräckligt med bakverk I det här avsnittet idag Nej Att... <laughs> <laughs> ja, men du har fått, fått Dra i någonting salt I det här avsnittet Ja, det räcker ut med så salt det du är Nej Nej, alltså jag, jag tänkte att jag skulle försöka göra det lite, det, Liksom dra in lite sötma i det här avsnittet men det är okay. så liksom salt must flow tydligen. Ja men ser det problemet här är att vi har aldrig satt några klara definitioner på vad godis är och vad det inte är. Jag skulle argumentera att som så här bakverk så är en helt annan kategori men att jag antar att eftersom jag drog in chips så måste väl bakverk Okej. Okay. Bakverk är godis, men med samma mått då Är liksom sötbröd det, är kakor det Är liksom godis också no, alltså, för, för mig så blir ju termen godis Så blir ju någonting som är sött det, det är det första som jag kopplar det till Alltså jag inser att det, det inte skulle jag Annars kanske kopplade det Koppla som liksom kakor eller så att det går med samma logik men, men nu, som för men nu öppnades, nu öppnades denna port då då så att säga någon släppte in chipsen jag bara reagera på en högst en fråga som du ställde och sen är det som att nej, det får det finnas några definitioner? I, no, i, all, I all ärlighet så börjar du diskussionen gällande, gällande chips i och med att du tar fram den där famösa chipskalendern. Som låter... Det är ett avsnitt om godis när vi diskuterar julen och, och konsumerandet av godis och kalendern. Det var väl ganska naturligt hopp, en kuriositet... Och du tog bara ja. som, en, som en ursäkt att invadera ja, på Norrman En kuriositet som sen har blivit <hör> tagit upp en majoritet av tiden för det här avsnittet. Hur varför hållade du på gaffeln ändå? Då får jag klart att jag blir traumatiserad av det här. Ja, <hör> oj nej. Ja, ja, fine. Ja, men berätta nu om bakverken och hur mycket godis det är. Eller en svinhuvud. No, no, alltså i all ärlighet. Okej, okay, om, vi, om vi går tillbaka till en striktare beskrivning av godis. Så mm. faktiskt i, i och med corona. Så, I, Kanske corona mitt, godis också. Mm. Så, så, så, <laughs> det är ju lite det ont. Godi, jag det vet. godis jag äter. Jag skulle inte beskriva något av det godis jag äter. Nu. Som någonting exklusivt. Ja, jag, inte, jag har hemskt svårt att försöka rangordna. Det, det kan ju vara att vissa saker så äter jag mer sällan än andra, men ja, det påverkar inte deras status egentligen. Men det finns inga godis som say, är lite dyrare än godis du vanligtvis köper eller som är lite svårare att få tag på eller som du säger, måste räsa för att handla eller liknande. Uh, för, för stunden Nej, mm. faktiskt. Det, nej, det, det, det finns inte just nu någon, någon sån där motsvarighet till säg, pralinerna. Okay. Det, det, det, det finns inte. Har, har du någonting? Om du nu bara uh... med kommer med en chipspåse... <laughs> <Yeah, sorry. laughs> No, jag tycker ju att en, en riktig uh, filet mignon, så det är ju ett väldigt exklusivt godis. Och då köper jag inte Ja, det, minjong ägg, minjong ägg. ja just det. Cadbury cream. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, nej, men allt är allt. Jo, jag tycker om att är en riktig god barn lever. Lever av ett barn, för det är ju godis också. Ban är godis. Nej, men... Uh, inte vet jag. Liksom det godis som man köper nu så är ju som det är det vanliga du ser i hyllan mm. i vilken affär som helst. Yeah. Det är ju en blandning av fatsar och haribotyp. Uh, yeah. Men det är sagt som efter allt det här att liksom jag har ju en, en förkärlek för vissa former av, av förpackad potatis. Men att annars jag äter faktiskt inte så mycket godis som så här. Godis, yeah. godis, jag vet inte, konfektur. Um, att jag tycker om det, men att jag märker att min som så här tröskel för att jag som blir lite uttråkad. eller som att jag inte jag är ganska, att jag blir ambivalent är egentligen ganska låg. Att, um, mm. Det finns vissa, vissa som så här uh, grejer som jag finner mig återkomma till, som till exempel Pantamix, tycker jag, att jag har en väldigt så här yeah. behaglig blandning av frukt. Mm. Öpraliner och säg och salmjack Jag undrar med en sån Nu som då Men jag skulle säga väldigt Sällan skulle det hända oftare än en gång i månaden uh, Vad gäller Allt yeah. annat godis så att i, Om Lusten infinner sig ska jag väl kunna Norpa en påse uh, Av någonting mm. men oftast är det för att det är nytt Och det ser spännande ut eller att yeah. jag skulle få någon riktigt sug. säga att nu bara måste jag ha en Fatsers ABC-godis. Men det kanske händer en gång i året. Uh, mm. Tidigare innan coronan så hände ju ofta att nu var det specialpris på just lösgodis. Och det var ju när det var specialpris. Mm. I alla fall där på den där affären där jag brukar handla i och så, så var det så att liksom vad du än tog så blev det för förmånligare. Än om du skulle köpa köpt en sån där färdigförpackad påse av någonting. Ja. Yeah. Och då fick du exakt vad du ville ha. Uh, så att då lönade det sig att ta även om det kanske skulle ta mig en månad eller längre att äta upp den där kilo godiset du drog hem. Uh, men att jag säger godis egentligen som de här påsarna. För mig är godis alltid de här typ fruktgodisen. Men det kan nog inkludera just som så här choklad och praliner och Olika typer av konfektur. Yeah. Jag säger inte till exempel glass som godis eller torta Eller kex eller som sådana här saker. Att det är som en annan form av sötsaker. Att i princip finns det inte godishyllan i en vanlig affär. Så då säger det är inte som godis. Men då är det någon sån här specialkategori egentligen. Eller som så här mittemellanfall då som say, uh, chokladfabrikens grejer då och sådär. Men att om jag ska nämna någonting som är som mer exklusivt, då, även om det kanske inte är så exklusivt i trakten där jag bor nu, så tycker jag ju det är väldigt gott med den här brunbergs chokladen. Okej. Okay. Det är ju någonting du borde vara van vid, Borgobo, som du är. No, ja, alltså. Nu måste du kanske med att jag ofta äter det så Ah, ja mmm yay det är havrela riktigt god jo jag alla önskade att sticka långa svarta pinnar i mun uh, men att um, ja ja han säger den som stoppar munnen är ful men att gå brunt ja jag tror det är riktigt samma jag gillar, jag gillar de små så de smälter i mun. Så jag, du säger att du går efter, efter dem när de är små? Det är exakt vad jag säger. Barn är godis. Ja, och bara bruna barn. Att, jag, jag är rasist i min godiskonsumtion. <hör> <hör> Nej, men liksom, dina försök att, att, att upphetsa folkgruppet till trots. så um, Den här högst vanliga brunbergstryffeln. Den vanliga yeah. Mocka tryffeln um, mm -hmm. Så är de jag oftast ska för Råkar jag vara i trakten okay. så kan jag bra Hugga en påse yeah. Det är dock väldigt sällan som Jag hinner få så många bitar Själv uh, Innan familjen liksom gör slut på det Likt ett, yeah. ett kadaver Som släpats hem av ett trött lejon Och innan han har hunnit det första tuggarna Av hans Alltså, våldsamma familj förtärt det. Lämnat endast de säga bitarna kvar. Men jo, äh, men det är väl ungefär det mest exklusiva. Det är ju inte så som, som mycket resande ja. runt någonstans nu heller. Men jag brukar alltid gilla <kör> äh, på tiden när man nu som då får på, en, på en kryssning mellan Finland och Sverige. Det är ju någonting vi inte har diskuterat i det här programmet äh, tror jag. Äh, mm -hmm. Så... Då brukar de ju nog i taxfri Alltid ha en massa erbjudanden Också svensk godis Så då kan det yeah. nog hända att ryker hem både ett och annat Som man annars inte kanske skulle vara så Hugad yeah. Jag menar det skulle Andra köper hem sprit och stockar med tobak jag Köper hem En säck med chips från Sverige Och gärna en säck med godis från taxfri På båten Han Handlas som en gentleman Säger jag Mm. just så jo ja, jo det är ju vad ska man säga alltså jag, jag vet inte för mig så blir ju ett problem med, med just Brunberg så blir ju det att det är så det finns överallt speciellt så att säga när man är här I or, på orten jag förstår för det... det kan vara skamligt att att se se samma godis som pöbel ja det var, det var just det jag menar <laughs> men, men, jag, jag kan inte säga att att Brunbergs godis blir någonting så här som jag tänker att ah, no, men nu just så vill jag, vill jag då ha specifikt den havrelakritsen. eller att, att, att, att, ah, att nu vill jag ha just deras äh, där det så du, får de här cravings när du ligger där hemma. Aa, ah, <laughs> så <laughs> nu sätter dig sen. Skriker du ut namnet, för den du vill ha i munnen. Ja, Ah Aa, <tulkas> Idris Elva. Det var ju en tid sen, det. Ja, Chris Hemsworth. Jo. Jaha, okej kanske kanske jag ska låta dig skriva dina dina fanfics här för dig själv. Ja, nej nej bara uh, jag bara försöka sätta mig i dina skor och analysera dina aha, just ja. så Du kan ju höra uh, av dig med lite sådär varnings SMS när du sätter dig upp en dag och så. Ah Sami. <laughs> uh -huh, no, ja ju... ja jag kan jag kan lova jag varnar. Jag ska smäta in nu... mig i Brunberg så att så blir både du och jag glad så. Ja. Mm. Uh, Jaha, just så jo. Det, det var ju jättebra Jag kan ju Men... göra ett, ett så här danger room som bara består av chips När du har sån aversion <laughs> Oh god, ja. ja. Det skulle nog kunna vara bra. Speciellt om du sett någon sån här sån ranch eller något liknande, för jag, jag, det, det, det som sa no, det, det är en smak jag inte riktigt har uppskattat. Yeah. Yes. You will never defeat me in my chips fur. from <laughs> uh, uh, so I have escaped to the ranch. <laughs> yes. Kras, kras. Det är ju förstås det är för första gången någonsin som Är du hjälten i den här analogin? Fuck. Det är för första gången någonsin som hjälten vinner därför att superskurken helt bokstavligen äter upp sin safehouse. Ja, men det måste ju alltid finnas någon sån brist eller något så att säga fel i, i, i den där stora planen som sen gör att Du behöver inte ens allting. besägra mig. Jag är så alltså, fät och sjuk att du kommer att jag bara släpper en ynkligt hjärta och dör av hjärtstillestånd. Men det är ju ganska bekvämt i alla fall. Ja, det var gott att äta chips tydligen. Tydligen. Det är fortfarande corona och när liksom ondskans och godhetens krafta möts så kan vi ju också ja, göra en du... total seger genom att observera social distansering. Ja. Det funkar på så många plan. Ja, om du är nog... Fattar där så kan man ju säga Att du är liksom burnt to a crisp <laughs> see, see, du, du måste alltid överdriva Här hade vi en, ja. en sån här fin analogi Som bara handlar om att vara och, och liksom Och äta chips och Med vissa väldigt homoerotiska som Och sen bara ah, Tändel, började jag brinna Ja äh, men Uh, uh, om inte ska uh, vara kanske, ifrån kanske det där så skulle det vara ett perfekt och väldigt lucid avsnitt men nej ja. det går det ja, nej. nej ibland går det bara inte nej. ibland tappar man, tappar man <laughs> kopplingen till, till denna verklighet ja, ibland går det inte man måste trycka ner stånga med havrelakrit i halsen för att få det funger jo. Ja. och därför är godis dåligt för en jag tror det är därför vi har såna här svårigheter Och problem med att avsluta för att mm. vi är så höga ja. på godis hela tiden Nej, det är inte nyttigt Det är nyttigt för oss, det är nyttigt för lyssnarna ja. Det är inte nyttigt för, det nyttigt för, det inte nyttigt för, för framtiden Det är 2021 Nej. Vi borde veta bättre ja. så, så ska vi då avsluta med att Nu lova att, att, att Vi äter inte godis uh, Jo det, det går jag med på hur var det när vi bestämde väl att, att chips inte specifikt klassifieras som godis, eller hur? Ja, men då, då, då, liksom tar du, då tar du ju bort hela poängen med din diskussion där tidigare. Ja, ja. Det var ju du som introducerade till diskussionen. Nej, det är inte så vi kommer ihåg den diskussionen. Jaha, det är inte så du kommer ihåg, men det är ju inte underligt att vi inte kommer ihåg det för att du stoppar i dig så mycket chips så att... Herregud her i Hippocampus är fullständigt uh, nersaltad. No, men vad spelar det för roll då? Vi vet ju alla att chips är ju inte godis. Jaha, no, okej. Okay. Men no, med den logiken så tänker jag banne mig gålös på en svinhuvud. <gör>, Gör det du. 2021, diabetesåret. Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler-varning Spoiler, spoiler, vad ni? Nu är det slut.